Då var vi tillbaka med veckan med Petri Krim jag heter Linus Lindahl och jag heter Mariela Quintana Melin Ja, I det här kortare avsnittet som vi gör varje vecka så tar vi upp lite kort om flera olika fall. Och den här veckan så börjar vi i Norrköping och fritagningen vid Vrinnevik sjukhuset där två maskerade män fritog en 20-årig kille från kriminalvården förra veckan. 20-åringen är dömd till tio års fängelse för försök till mord efter en skjutning i Bunkerflostrand utanför Malmö. Ja, för nu har en person anhållits misstänkt för inblandning i fritagningen. Han för grovt främjande av flykt och grovt vapenbrott. och Så här säger förundersökningsledaren Jan Stav till P4 Östergötland. Jag menar att den här personen är misstänkt för att ha någon del har varit delaktig i fritagningen– –och förhör kommer att hållas under dagen med den här personen. Vi har nu en person anhållen för det här brottet och vår ambition är att finna fler. I och med att vi vet att det är betydligt fler personer inblandade så hoppas vi kunna– –inom en framtid kunna driva och så småningom även på lagföra fler personer för den här fritagningen. Mer än så vill inte Jan Staff säga nu. Senast på lördag måste åklagaren begära den här mannen häktad. Och 20-åringen som fritogs, han är fortfarande på fri fot och internationellt efterlyst. Ett av våra avsnitt som engagerat många av er lyssnare den senaste månaden är avsnittet om tonårstjejen och knarklagret i Sollentuna. Nu har tingsrättsdomen kommit i det här fallet och först ska vi dra lite kort om vad som hände. Ja, det var ju i april 2022 som två poliser gick i korridoren på ett lägenhetshotell när de kände en stark lukt av cannabis. Och i lägenheten hittade de dels en sovande tjej som då var 18 år och som vi har kallat Diana. Men framförallt över 400 kilo narkotika. Mest var det cannabis och tramadol som de hittade där inne. Och förutom Diana så har ändå då 27-årig tjej som vi kallat Sofia åtalats misstänkta för synnerligen grovt narkotikabrott. Båda har nekat till brott men nu har de dömts av tingsrätten. Diana döms till sju års fängelse för synnerligen grovt narkotikabrott. Hennes advokat är Ersin Simon säger så här. Nej, men Självklart är vi besvikna. Dels i, i två led, dels för tingsrätten inte Går på försvarslinje gällande att hon har befunnit sig i en nödsituation, och i andra ledet, dels att de då har tyckt att gärningen genererar sju års fängelse. Ja, och vad är det då för nödsituation som han pratar om? Under polisförhören har inte Diana velat ge några kommentarer alls egentligen till varför hon har hyrt det där rummet på lägenhetshotellet. Eller varför det är så mycket knark där inne och hennes roll i den här verksamheten som höll på i sju veckor. Men i rätten så gav hon sin version. Hon har hamnat i en situation där hon har dragit på sig en skuld och då fått det här som ett alternativ att hon ska förvara viss narkotika i form av hash och en liten mängd under en kortare period och gett sig in i det här och blivit lurad när det väl då drar igång så har det visat sig att det är helt andra preparat och mycket större mängder och hon har så gott hon har kunnat försökt dra sig ur den här situationen men inte lyckats utan då blev vi hotad till liv och hälsa och försökt avbryta den här situationen men har inte lyckats Diana som då alltså var 18 år säger att hon gjorde det här för att betala av en skuld på 30 000 kronor. Men när hon märkte att det var mer knark som levererades till lägenheten än vad hon fått veta först så vill hon betala av skulden på annat sätt eller låta någon annan bo där under hennes namn. Och hon säger att den här personen som hon kallar för A har blivit fett aggressiv och kallat henne för luffare och hora när hon sagt att hon inte ville vara kvar där i lägenheten. Hon säger också att han sagt att han ska skicka folk på hennes familj. Så hon blev rädd och ville inte berätta mer om det här för sin familj och hon säger att hon blev lättad när polisen kom. Tingsrätten köper dock inte den här förklaringen fullt ut och hon döms till sju års fängelse. Advokaten är sin assiman igen. Tingsrätten skriver ju för vissa också att hon har befunnit sig i en trängd och svår situation men man anser ändå så att det finns handlingsutrymme för henne att agera på ett annat sätt. Kort efter att domen kom så pratade Erzina Siman med Diana och det kanske inte helt otippat vad de två kom fram till. Det första vi, vi sa det var att vi var besvikna över tingsrättens resonemang och, och straffet och att vi, vi kommer att överklaga domen. Sofia, den äldre av tjejerna, hon döms till sju år och sex månaders fängelse. Bevisningen mot Sofia har till exempel varit att hennes mobil kopplat upp mot master- nära adresser som hon ska ha levererat knark till. Och det här är ju adresser som man har hittat i hennes anteckningar på hennes mobil. Hennes fingeravtryck har också funnits på sopsäckar- och man har hittat bilder i hennes mobil på en stor bunt sedlar- man har hittat då de här narkotikarelaterade anteckningarna och meddelanden på appens signal från till exempel ett alias som är Animal International plus en räv-emoji som innehåller information om klockslag, bilmärke, en kod och formuleringen citat. De plockar pengarna, slutcitat. Sofia har också haft kontakterna Animal, svara inte och Animal, svara på signal. Och Linus, vem tänker du på när jag säger just Animal? Jo men Animal är ju ett av många alias som den så kallade räven har använt och namnet räven det har ni hört flera gånger här i P3 den senaste tiden. Och Diana alltså den yngre av tjejerna hon har också gjort flera sökningar på räven på nätet. Men om räven är inblandad i det här det vet inte åklagaren Kevin Öxus. Ja, så det skulle möjligtvis kunna vara räven Men det är ingenting som jag kan ju säga någonting om- utifrån den bevisningen som vi har i det här ärendet. Och det skulle vara fel av mig att säga att vi är även av den enkla anledningen- att vi har inte den bevisningen. Och jag som åklagligen inte påstår en sån sak utan någon bevisning. att ja, luta mig tillbaka mot. Och inte helt oväntat så är ju åklagaren Kevin Öxhus nöjd med den här domen. Som det ser ut nu i alla fall så... Det verkar vara en bra dom vad det gäller i skulddelen. Sen ska jag såklart kika på det som gäller påföljen och så vidare också. Så jag måste titta på den saken lite mer för att se hur domstolarna har reformerat och så vidare. Och sen kolla om det finns några skäl för att gå vidare i den delen. Och mer om det här fallet, det hör du vårt avsnitt från tidigare i år. Så upptäcktes tonårstjejens knarklager. Och se till en dom som kommer få stor betydelse i framtiden, nämligen den från högsta domstolen kring ett mord vid en busshållplats i Märsta, norr om Stockholm 2020. Och där så kallade indiciebevisning, alltså mer indirekta bevis och omständigheter som tyder på att någon begått brottet spelat en avgörande roll. En 25-åring dömdes i tingsrätten för det här mordet i Märsta till livstidsfängelse. Både offrets blod och hans eget DNA fanns på en jacka hemma hos honom. På den fanns också tändsatspartiklar från samma typ av ammunition som används och hans DNA fanns också på patronhylsor från Bussholplatsen. Men i hovrätten så friades 25-åringen. De tyckte inte att bevisningen höll, att man inte kunde utesluta att det fanns en alternativ gärningsman, För någon annan hade ju till exempel kunnat låna den där jackan från honom. Och trots att det fanns gott om vittnen där vid busshållplatsen och man även kunde se mördaren på övervakningsfilmer så fanns det ingen av vittnena som hade sett mördarens ansikte. Och just det blev avgörande för hovrätten. Men högsta domstolen tycker alltså annorlunda och dömer nu 25-åringen till livstidsfängelse igen. HD är ju sista instansen, en dom där kan inte ändras. Och eftersom det är en HD-dom just så kommer den bli vägledande och kommer få stor betydelse för hur rättsväsendet ser på indiciebevisning i framtiden. Jag trodde nog ändå på en fällande dom faktiskt, men man vet aldrig så jag, jag blev väldigt glad. Ja, de här glada känslorna kommer från riksåklagaren Petra Lund som drivit fallet upp till HD. Vi har ju många sådana här mål just nu när det gäller gängkriminalitet och annat. Och där det faktiskt oftast består av indiciebevisning. Vi har ju nästan aldrig någon direkt bevisning, alltså någon utpekande bevisning. Utan vi får lägga pussel. Och ganska snabbt efter att den här hårda domen kom så kom också kritiken mot den. Det har redan höjts röster för att det kommer att göra samhället mer osäkert Att folk kan komma att dömas för lätt. Men riksåklagaren Petra Lund tycker att det är rätt säkert att döma någon på just indicier. Ja det är det absolut men det måste naturligtvis göras ordentligt och i ordning och det är det som jag tycker är väldigt bra med högsta domstolens dom att de har varit tydliga, det är välskrivet om hur man ska tänka och de kommer ju fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att den här personen har gjort sig skyldig till det här målet. Men den här 25-åriga mannen som nu då är dömd till livstidsfängelse för det här mordet, han flydde från Sverige efter den friande hovrättsdomen. Och Petra Lund, hon tror att det kan ta rätt lång tid innan han är tillbaka i Sverige för att avtjäna sitt straff. Jag kan ju konstatera att där han befinner sig så har vi inte något utlämningsavtal med det landet. Jag är övertygad om att svenska myndigheter kommer att göra allt man kan för att få hit honom så han kan avtjäna men möjligen så kommer det att bli svårt just med tanke på att vi inte har något utlämningsavtal. Men om vi kommer tillbaka till själva domen då, vad tror Petra Lund att den kommer få för betydelser för framtida indiciemål? Just den här vägledningen som man får via den här domen där man är tydlig med att säga att man tittar på varje sånt här fristående indicie och sen så att man faktiskt ska göra en sammantagen bedömning och där man då tittar på att de här olika indicierna egentligen stärker varandra så det är inte bara så att man adderar dem utan att det är ännu starkare det tror jag faktiskt kommer att vara väldigt bra eh, när domstolarna ska eh, döma i de här målen. Och vill ni veta mer om just det här fallet kan ni lyssna på vårt avsnitt DNA-pusslet i Märsta fallet från 2022. Och när vi ändå är inne på lyssningstips så missa inte vårt senaste avsnitt De unga misstänkta och barn i häkte så säger vi väl så för den här veckan. Ja, det får vi väl göra. Men fortsätt tipsa oss på petrikrimat.svenskradiopunkt.se eller på 073 461 2915. Där finns vi också på signal. Och följ oss och skriv till oss på Instagram-kontot där vi heter Petrikrimpodden. Trevlig helg och vi hörs snart igen. Jag heter Linus Lindahl. Och jag heter Mariella Quintana Valido. En produktion av Tredje statsmakten Media.